fiu, t Delphi, Spiritus, Sfântă Dioară Vrei să-ți vorbești Nu. Nu știu, părinte. Nu știu dacă tu îmi poți da ceea ce caut. Cei care intră în casa Domnului își găsesc întotdeauna. Nu liniște o caut. Atunci ce? Adevărul. Adevărul? Chiar dacă aflându te va zdrobi? Trebuie să-l cunosc. Numai astfel mă pot elibera. Oare ești orb de nu vezi? Surd de nu auzi?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 Cesul de Franz Kafka Dramatizare radiofonică de Katinka Moscani. Iosef K. îl calumnease pe semne cineva căci, fără să fi făcut nimic rău, se pomeni într-o dimineață arestat. Ana! Ana! Iosef K. Ce? Ce, ce, ce, ce s-a întâmplat? Da? Vilocua, s-a trezit! Dar da, cine sunteți? Ce, ce căutați aici? Mai întâi, bună dimineața. Deci, dracu știe dacă e bună dimineața asta pentru tine. Eu v-am întrebat cine sunteți, cum ați intrat? asta e bună, pe ușă, n-ai văzut pe unde să intrăm. Ele, frânz, este? Păi, mai vezi tu altul pe aici? Ana! Ana! V-am Lasă femeile și dă jos din pat. Afară! Afară, să că dacă nu... Că dacă nu, ce? Ce? Tâncari, Ha? Mai ziua dată chestia asta și ți aplică aplic o directă de dreapta de te las lată Auzi, Iosef K, potolește-te și îmbrăcarea Frans, eu, dar nu i-ai spus Ce? Ai dreptate Iosef K, ești arestat Ce? Cum? Arestat? Păi da pe ce limbă vorbesc? Arestat! A, ah, no. No. No, no, uh, nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Visez! Este absurd! Hai, hai! Hai, deschid pe lege pe față și despăti urechile! Arestat, băieța. Da, dar pentru ce? Uh, ce am făcut? Asta. Nu mai e treaba noastră Tot de, La țoale negre, băiatul Că cu și vine judecătorul Ce judecător? Cum ce judecător? Judecător de instrucție Doar nu o să-ți întocmesc eu actele, nu? <gri> uh, gu <gri> Gusterica aia să nu mai aștepți Mi-a lăsat-o nouă <gri> dar, dar e o eroare ce Eu n-am făcut nimic care să... Lasă, lasă Nevinovat ca un puișor, nu? Haide-ale! Uite ce, băiețaș, Nevinovat, nevinovat, o să nu ne faci greutăți. Te îmbraci! Mă tole negre, Ia stați, stați! Stați, stați, stați puțin! Ce? Cine a trimis? A? Staci? De unde sunteți? Iar, dacă vreau Eu vrem. No, nu înțelege nimic. Ce? <gri> ce să înțeleg? Ce să înțeleg? Ce e de... Aha! Idiot ce sunt! E o farsă. Hmm? O farsă, nu e așa? <laughs> și eu m-am lăsat dus ca un prost. Cine-a născut împenia asta? Cine? Clemper, da? Nu mai <laughs> poate avea idei atâte nu <laughs> Ce l-a Nu! Nu? Nu? Nu e Clemper, sigur, el nu era atâta imaginație. Hans! Na, nu, Hans e prea obtuz. Bineînțeles! Bunul meu prieten, Audrey! Cum de nu am gândit? Hai, spune n am dreptate. El va a trebuit, așa -i? Uhuh. Go-go, manul plătesc lui. Ia, iar-le, franț, franț! Chiar mm. fii ce cămașă frumoasă! Mm. S-a judecat! Ce v acolo? luați la să purtare de pe lucrurile mele! Ușurel, ușurel, băieța! Ieșiți afară imediat! Uite ce! Văd că nu ai pricepuri nimic! Ce tot în îndrugi acolo? Doar ți-am vorbit clar! Ești arestat! Afară! Apare! ce? Păi tot nu o să mai folose. Cum i-ați Lasă-le, N-avem tot timpul. Le luăm mai târziu. mie îmi place asta. ce tot che pe asta? o fi șuncuța aia lăptoasă, Franț. Ce are. Stau ca să pleznească. De ce te-a pleznit, măierea? că o domălesc. Eu pe mine ți soră sură sau ibovnică? Afără, afără, pus! Ai, <laughs> Hai, Vilă, nu să lăsăm să se îmbrace. Hai, hai, hai, hai, <laughs> absurd! E absurd! Auzi, arestat! Idiotii! Ps! Ps! Da? Ah, doamnă Grubach! Doamna Doamnă Grubach! Acum ați lăsat să intre în casă niște indivizi străini? Și nu pricep. Ana, nu mi-a adus micul dejun. Oare nu plătesc totul la timp? Dacă aveți ceva să-mi vă rog să-mi spuneți să... Nu, nu vă supărați. Sunteți chiriașul meu cel mai bun. Păi, da, și dumneavoastră ce timpuri trăim. Dânsi au declarat că sunt de la tribunal și au ordin să vă ridice. Păi, și i-ați crezut? Păi, nu erau de la tribunal? Nici vorbă, vorbă. Colegii mei de la banca mi-au făcut o farsă. Știau oh, că astăzi este ziua mea și știți bai, cum. Asta Ai, slavă Domnului! Deci nu știți ce frică mi-a fost. Dar nu v-ați că eu aș putea oh, Nu, nu, sigur cum o să mă închipui. Un om atât de delicat, de citit, Ei, de nu. serios, totdeauna punctual cu chiria. Nu, nu, nu, sigur, dar ziceam și eu că mai știi cum cade pasta peste om. Ei, vă rog să mă iertați, vă rog să mă iertați, domnule no. Iosef! Ha-ha! Și pe Ana și o iertați! De înainte chiar eu să vă aduc starea de dimineață. Doamne, de ce bine că n-a fost nimic? Mi-a luat o piatră de pe inimă. Domnișoara A -a -i... Bürstner ia acasă? Domnișoara, nu. nu. Aveți vreo treabă cu ea? O cunoașteți? Nu, prea puțin, doamnă. Așa, din vedere. Îmi spuneam că.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 ce faci? Coboriți la o viză de iau! Că acum vine judecătorul! Ce ce, ce? ce judecător? Probabil unul din colegii mei, doamne, cel cu farsa. Aha. Hai nu vă faceți griji. Dar ce? Da. V-ați speriat acum? Bineînțeles, cel cu farsa, da, da. da. Cel cu farsa. Ah, ce mai să uit cu toată asta! V-am felicitat E ziua dumneavoastră de naștere da, La mulți ani, da, multă Să mulțumesc. fiți fericiți și tot ce vă doriți Sunteți foarte drăguțe La da. mulți ani încă o dată și Vă rog să nu-mi luați în nume de rog Că mai astăzi de ziua dumneavoastră da, da, vine, Mi trebuie să prepar ceva mai special Dar dacă astăzi seară vă face plăcere Lăsați, doamne. grubat O să și nepotul meu Știți, e capitan E capitan, dar nu vă deranjați, vă rog fin. O să -l Bine, O cunoaște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 Ei, abia aștept să dau ochii cu domn șef, cu domn șef Odrich. Pe cinstea mea o să mă țin minte. Știi că ai haz? Da ce asta? Ți am spus la țoane negre. Pe asta sunt cele mai negre pe care le-am. Ai înțeles? N-am eu acum timp, dar... Hai, mișcă, aiute. Gata? Ei gata. Gata, poftim. Ia-o înainte. Hai, hai. Hai. Hai, hai. Hai. Dar unde e șef? Vino cu aici. Păi bine, dar aici este camera domnului Șarepiusnă! Ofi! Ia că i-am împrumutat noi camera pentru dimineața asta! Ce să Dar nu se poate, Nu, nu se va lua Tu n ai nimic de a-mi intră și fără Ce vă pricește, să, drăiți? să, drăiți. să drăiți. Adus, nu se Să-ți dăruiți! să adus dăruiți! Să-ți dăruiți! să cine dăruiți! să Cine dăruiți! Să-ți dăruiți! Ce ți dăruiți! Să-ți dăruiți! Să-ți dăruiți! să I-am spus, domnule inspector, dar asta nu... e ce, pe... l amurim noi! Dar știți că mă-ntrecesc cu gluma! <sumptomul> Vedeți, așa o ține de când s-a trezit. 12, <sumptomul> 13... 13, 13. Domnule! Iosef K. Ești Iosef K. Dați buzna în casele oamenilor! intrat într-o cameră străină ca și cum... Da, da, da, da, Te-am întrebat ceva răspunde! Da! Dar știți bine... Sunt Iosef K. 15. Și acum terminați cu comedia asta de prost gust că nu sunt dispus să vă las. Ascultă, <gri> fii respectuos cu autoritățile. Ce autorități? Ce autorități? Cu autoritățile superioare, vezi asta bine? Ești în fața de... unui inspector. Nu văd nicio uniformă! Dunde să știu dacă nu sunteți niște impostori, niște tânhari? Gura! Fii atent la ce spui să nu regrezi mai târziu. asta e prea de tot! <gri> ia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 să nu zici că sunt rău. De un scaun, Franțu. Da, mulțumesc. -a -a. Bun. Să luăm de la început. Vreau să zic că unul, doi, trei. Dar să ți crea la robot! Ce este? Ești Iosef Ca. Recunoaște. -o. Acesta e numele meu, e adevărat. Dar cu siguranță s-a făcut o eroare.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 Eu sunt prim procurist la Banca Centrală. Ce cu asta? Da. Ne-ai dat gata, prim procuristii sunt în afara justiției? Nu se supun legilor noastre ca orice alt cetățean? Da, eu n-am încălcat nicio lege. Da? E, asta o să cutărească tribunalul. Eu sunt nevinovat. Toți vinovați îmi spune asta, dar mă rog, nu e treaba mea. Nu e treaba... A, nu? Păi și ce vrei de la mine? Am datoria să identific persoana și să-i notific arestarea. Pentru că, din acest moment, sper că ai priceput, nu? Ești arestat. E absurd. Este complet absurd. Ei, fi, fi, ce, ce, ce tu te plimbește? Te rog să nu te mai plimbi prin camera. Trebuie să-mi chem avocatul. Haster, mie prieteni. Poți să-i telefonez? Mă rog. Dacă ai vreo chestiune particulară, dar altfel, nu bă ce-n Ce Ce sens? Dar cine sunteți dumneavoastră care hotărâți dacă o convărmire telefonică are sau nu are sens? Aprinde un și pe deasupra își lăați cel cele mai licite de logică. E mai pomenit! mai întâi dați năvală peste mine, apoi mă în circuit și faceți demonstrații de înaltă școală. Ce <laughs> sens ar avea să-i telefonezi unui avocat că mi se spune că sunt arestat. stat? Ridicul! <laughs> e absurd! <laughs> Ei bine, n-am să telefonez. Ba da, de ce nu?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 Cred că vrei să mergi la bancă, nu? La bancă? Ha. Cum să mă duc la bancă? Dacă sunt arestat. N-ai înțeles nimic. Ești arestat, firește, dar nimeni nu te împiedică să-ți vezi mai departe de slujbă de traiul de mitare Atunci, situația mea nu e chiar atât de disperată. No, nu, sigur, nu trebuie să disper. și ca să-ți dau o de, cum să spun, grijă pentru reputația dumii fiindcă totuși ești în stare de ares, nu? Am adus cu noi trei dintre colegi dumii de, de birou care să te însuțească pretul tindeni. Franți, Franți, ah. cheamă-i înăuntru. imediat. Cu ei alături nu atrage atenția cum ar fi între oameni în uniformă, nu? Poftiți, I-am da. adus, pe Intrați, băieți, intrați. Da. Cum? Voi? Cooley! Salut! Camină, Bună! Rabensteiner. Noroc! Îi cunoști? Cine ar fi crezut? Ha, vezi, vezi, sunt tineri, amabil. stau la dispoziție. Ei, hey, voi, Franz vilem. Orda? Vedeți să puneți lucrurile așa cum au fost în camera asta, de nu să am reclamat. Și cu asta cred că am terminat ce am avut de făcut în dimineața de asta. De Vezi, nu, nu înterzi la bancă, Iosifca? Nu, nu, nu, o clipă, o clipă, o clipă, domnul inspector. Da. Procesul. Pentru că va fi un proces, nu așa? Nu, nu Când va avea loc? asta e, de unde vrei să știu eu? Întâi vor avea loc interogatoriile, apoi confruntările, reconstituirile, dacă e cazul. O întreagă procedură. O să fie anunțat la momentul potrivit. De obicei, interogatoriile sunt duminica. Uneori și sâmbătă. Totdeauna da. duminica. Duminica asta? Asta, cealaltă. Să nu întârziem la bancă, Iosef. Voi trei, ascultați-mă bine. N-aveți decât să mă supravegheați.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 Mă asta. Păi, nu e nicio Bine, bine, mi-am înțeles. Păi, eu o să Bun. Pepi, nu? Fetișca aia. <laughs> la aia. Păi, să ne trăiești, băi, de la mulți ani, la mulți ani! Mulțumesc, Codric. Ce mulțumesc, Codric. De seară te sărbătorim toți la Prohasca. De seară la Prohasca? Da, da, da, vei ce faci, mutre asta. Dacă-ți e greu să le dai bătitilor câteva rânduri de bere acolo, le plătesc eu, e bine. No, nu, noi nu, nu e vorba de bani, dar. Nu. Nu sunt eu în apele mele. Hai la naibă! E bar, odată, Pinești, 30 de ani. Ia lasă că o să până de seară. Am hotărât și să n că nu vi. da? Odry, Odry, mi s-a întâmplat ceva grav. Ioseph! Ioseph! Domnule, prin procurist. Ia uite la culic ăsta ce se prostește. Ce-i cu el, mă? E, e chemat la domn director. Te caut eu după aceea, Odry. Te caut eu după aceea.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 Da, dar eu o să vedeți, nu am să pot. Ce o să nu am să pot? Dar nu există, vii și gata. Am hotărât. Nevastă mea și-a pus în gând să te însoare. Aia e, domnule. Ce, ce te uiți așa la mire? Are o nepoată, o frumusețe. He, să am Da, te lu, fii atent, atent. Dacă află nevastă-mea că ți-am spus ceva, e te rău. Da. Așa că <laughs> te faci că nu știi. <laughs> Asta rămâne între noi, s-a înțeles? Da, da, da, domnule. Alo? Da. Cine mă caute? Nu cunosc. Aha. E, da, da. Da, grebi să mai sunt. Bine. Bine să intre, dar nu ai un minut ca am treabă până peste cap. O, asta mai lipsă. Am l pe -a, de afară pe urmă. De-aia sunt puse eu director, aici, să-i Se servesc pe toți. Mama ei de viață. Să treiți? Să treiți? Frans? Vilem? Să, oh. oh. să Deci voi sunteți candidații, ca să zic așa... Da, noi. Solis, Solis. Și unde ați mai lucrat înainte? Bă, păi noi. Da, da, da, da, da, bine, bine. Duceți-vă să vă faceți formele de angajare. Vă îndrumă secretara. Am trebuie să crești. Să, să, să, să, să vă E gata. angajat? Pe păi frumos, știi? Da, dragă ce să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 Să Nu v-am recunoscut. Nu, nu, nu, nu, nu! N-am nimic urgent! Vin chiar acum! Tot ce nu, cap e Să trăiți! Ai auzit? Trebuie să plec. Mai vorbim că mă întorc. Dacă mă mai întorc. Hai, domnule! De -a de ce faci, Mutra, asta? <gântă -o> Am glumit!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 Deci nu s-a uitat prin dosar Să-l Poate să ardă banca și el Da, mă rog Noi ne vedem seară la Proasca Nu? și nu am Am promis, nu? Iar noi am chiofnit acum însă a data de câteva halbe, știu. foarte bine. Am vorbit cu patronul. Tot ce consumați azi trece în contul meu. Și Auzi, Hai bai, voi să consum puțin și pe pepi. Hai nu fi măgarhan, ce ce ce ce ce Nu ce ce ce ce ce ce ce nu ce nu, ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce La mai Do we have a good night? Good night. Oh, do you we know have a good night? Good night. Oh, do we have Albert. Albert. Albert, de ce? Au la nou născutul de ăsta. De, de ce? Ha, ha, Parcă că trebuie un motiv pentru asta. Și oricum, ei pot să scornească ce motiv vor. Da, da, da, ce? Ai adaug socoteală cuiva, ha. ei tu la întrebări, Iosea. Trăim niște vremuri. Trăim! Da. Trăim! Noi, iubitilor, nu trăim, ne târâm prin mociri asta, prin globul acesta, ca niște râme, ca niște viermi, ca niște reptile. Când ne stăltăm puțin, ne stăltăm așa, ca lipitorile pe spinarea celorlalți, e, ca peiangenii prin colțuri, ca lilieci în bezna grotelor cu orbi. capul în jos, cu ochii orbi, toți cu teama ca nu cumva să vedem ce e în jur și, Doamne, ferește, să avem un acces de curaj. La masur, mai pe e, Măcar o să ne veselim! He is your Josef, no. Yeah, yeah, yeah. Over! Over! incomorare yeah. Hați ține, băiți? Cine? Cine? Cine-i Cine-i cine, cine, cine, cine, cine, inspector? Ce căutați aici? <usură> <truță> Aha. Vreți să știți dacă paznicii voștri își fac datoria? Nu, <ră> nu era în trecere Oricum, n-am des de fugi La mulți Ce? -i... ce -i... Inspector ce Inspector? Visteți cu ochii deschiși? De ce ai? Sunt cam obosit, Odric Trebuie să Să mă duc o să pleci iubiturile, nu să ne faci figura asta, tocmai de ziua ta. Îi jignești pe voi? Nu, nu, nu, nu Orih. Nici n-au sau au lasă -i. Nu mă duc acasă. Trebuie. Înțelegi?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 Atunci nu vă supărați e târziu și eu. Uh... Aș vrea să stăm puțin de vorbă, pentru mine e foarte important. Uh, domnule, sunt obosită. Vedeți că abia acum am ajuns acasă și iar mâine trebuie să mă scol. Domnișoara Birsule. Înțeleg că pentru dumneavoastră e ceva important, sau mă rog, așa prețios. Vă rog, vă rog, vă rog mult câteva minute doar, nu puteți să refuzați câteva minute. Uh, ce insistență. Credeți mă nu v-aș fi supărat la aceeași oră dacă Fie. Câteva minute, ați spus. Da. Sper să nu se prelungească. Poftiți, intrați. Sunteți foarte bună. Lăsați chisile asta. Vă ascult. Și între timp, dacă îmi permiteți, o să-mi scot pălăria și par de singur. Da, bineînțeles. Îmi pare rău că vă rețin. Vorbiți. Pot să vă ascult și dacă îmi scot de pe cap. Ce păr frumos aveți. <laughs> Domnule, cred că nu pentru asta ați venit. A, nu, nu, nu, desigur, dar nu v-am văzut niciodată fără palerie. De fapt, nici nu prea recunoaștem. V-am zărit doar de câteva ori în fugă. Ceea ce nu v-am împiedicat să-mi cereți să vă primesc la o oră atât de nepotrivită? Da. Dar, de vreme ce sunteți aici, vă ascult. Sunteți foarte frumoasă, domnișoara Pânsări. <laughs> nu bănuiam, domnule Iosef, că sunteți în stare să debitați atâtea banalități.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 V-a obligat cineva? Cred că am dreptul la explicații. Da, asta și încerc să vă să explic. Dar nu prea vă reușește, domnule Iosef. Și eu am fost luit. A venit un împuternicit al autorităților superioare. Așa? Așa, pe scurt, au venit să mă aresteze. În camera mea? Da, în camera dumneavoastră. Domnule, cred că nu sunteți în toate mințile. De ce să mă aresteze aici? Și nu la dumneavoastră în cameră. Bine. După cât ești eu, aveți un, ac, un etaj vă mai rog, sus. Vă rog, vă rog, vorbiți mai încet, vă rog, o să o treziți pe doamna Gruba. Puțin îmi pasă mie de gruba asta. E pomenit. vă de rog, ce po mi-ați spus matroanei? Cât de uluiți sunteți? Spus, la urma urmei de datoria ei să nu lase pe nimeni străin în I-am spus, i-am spus, a fost însă un caz de... cum să spun, un caz de forță major. V-au transformat camera într-un fel de sală de judecată. Da. Mă rog, cât s-a putut? s-au umblat și în lucrurile mele. Da. Domnule, abia mă abțin să nu deschid fereastra, să fie după ajutor. Aveți tot dreptul să o faceți, domnișoară. La urma urmei. Ce vreți de la mine? Vreau doar să mă ascultați, domnișoară. Uite ce e. Chiar dacă s-a întâmplat ce pretindeți...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 Am început să învăț limbi străine, crezând că ce importanță are acum. De fiecare dată s-a întâmplat câte ceva cu părinții, cu bunicul, cu unchi, cu nu știu ce văd. Și trebuia iar și iar să mă întorc la mașina de scris.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 cu o fată de care v-ați îndrăgostit? Da, demențial de îndrăgostit și înspemutător de gelos Gelos? Cumplit de gelos Până și pe cercetorul șchiop din colțul străzii Când se oprea să-i dea câțiva bănuci și îi zândea Și pe câinele pe care luam lua și îl mângăia Și de aceea v-ați despărțit? Pentru că bănuiesc? A, nu, nu, nu, nu, nu, nu Pe atunci aveam fiecare 15 ani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 De acea stare de grație pe care o ai, o simți Înainte chiar de a-ți da seama, fără nicio explicație, fără nicio premeditare Când atracția, chiar și cea fizică, transcede animalitatea Întâlnind sacru, dumnezeescul Nu, nu n-am mai trăit de atunci în de clipă Nu vă bănuiam atât de romantic Poate până azi, când printr-un gest banal, cotidian, simplu V-ați eliberat chipul Dar e o adevărată declarație de dragoste Julia. Iulia Nu suntă nebun. Iulia. Nebun cu adevărat. Iulia, tu. Domnule Iosef. Râdeți, da? Râdeți. Poate aveți dreptate. Eu. Eu. A bătut la intrare. La ora asta? O să trezească toată casa. Mă duc să văd cine e. Iosef K. Franț! Ce cauți la ora asta? Păi nu v-ați culcat încă. Ce s-aștept până mâine dimineața? Auzi? Ești chemat la interrogatoriu duminică dimineața, la ore 9 și jumătate. Duminică dimineața, la ore 9 și jumătate. Uite, ai scris tot aici. O oră adresă tot. A completat aici chiar domnul inspector cu mâna lui. De obicei nu el face asta. Vezi să nu întârzi că e de rău. Cine a fost? O greșeală. Căuta altă adresă. Ah, da. Mă temeam că... Știu că vă e somn. Sunteți obosită, iar eu v-am reținut prea mult. Iertați-mă cu o dată. Noapte bună, domnișoara Birstner. Noapte bună.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 Am o adresă. Casa Templarului Lanț. După reperele date, ar trebui să fie pe aici, undeva. O stradă care nu are un nume, ci un număr. 945. Problema că au luat sistemul străzilor americane. E mult mai practic. Așa e în America. Da, așa e în America. Vă mă rog, se poate. Se poate, eu nu vă contrazic. A, și la noi e un cartier. Mă rog, cartier. V-aș fi recunoscător, dacă mi-ați dat cât de cât o lămurire, cum aș putea ajunge acolo? E departe? Un tramvai? Mm, ce trebuie drept, nu e aproape. Dar nu merge niciun tramvai. Numai pe jos. De-aia dumneavoastră, sunteți tânăr. Mai greu e pentru bătrânii, betegi, bolnavi. Văd însă că, necunoscând locurile, nu v-ați echipat cum trebuie. Dar cum trebuie să mă echipez? Ce aveți dumneavoastră în picioare sunt ca să zic așa, pantofi de dans, nu de mărșeluit prin glodurile care vă așteaptă. A, ah, dacă vreți, vă dau eu niște bocanci. Ia uitați-vă, sunt extraordinare să știți că și noi am încălțat de foarte multe ori. A, ah, n-aveți bani acum? Nimic, mi-i dați altă dată și îmi lăsați gaj pantofii dumneavoastră.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 O și pe Liza. Bună, dragă lașure. Da, cine domnul. Nu-mi-i prezint. Dar nu știu cum îl cheamă. ca, Să rămână. Liza. Domnul are treabă pe la voi. Îmi pare bine. Adică.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 <laughs> Carl, salut, drăgălașule Mulțumesc mult, domnule Nu aveți pentru ce Poate ne mai întâlnim Te-au chemat, da? La nou și jumătate mm, Avem timp În mi s-a spus că e departe Cred că m-aș fi dacă nu-l întâlneam pe dumnealui Cum se cade om? <laughs> Cum se cade, Carl? <laughs> Ai de... Nu s a vândut nimic bocan și lup să vechi, Nimic, nimic? Nu... Mm, mm, mm. oh, miramaș un pungaj de drumul mare Asta ia și de la vii și de la morți Păi nu, nu cred să fi scăpat vreunul nejumul de el Doar dacă am picat eu prea devreme, te iertat mm. Altfel te descălța, te-l Chiar așa, <laughs> mie nu mi s-a părut că... Ce? Ce? E... I-am spus, dragă lașule? cum să-i spun bandit? Da, e, da, așa ar trebui să-i spun. Bandit. Dar zic, Dumnezeu, cât oameni cinstiți ai cunoscut? Eu să mă bată Dumnezeu dacă am primit vreo unul. Cel puțin. Aia de la tribunalul nostru, nu mai javre, nu mai jeg. <laughs> jeg. Oh, da, ce jeg pe creier, că pe inimă n-ar avea unde. pustiu ta ești tânar. Dar nu mi se pare deloc ca ai fi vreo bătrânică, Dunata. <laughs> se duce tinerețea. Am 25 de ani, domnule. 25. Eu am ceva mai eu Ești bărbat. La bărbații, altfel se număra ani. Și. Știi. Știi. <laughs> De pe așa? Pe cuvânt, pe cuvântul meu, foc de frumușel. Păr negru, ochi albaștri. Cred că se nebunesc femeile pe tine. N-am observat. Oh. Mie îmi spui. Dă deci eu n-am ochi? Ia cum ai picat în plasa ora? A furisită o treabă. Ha. Dacă vrei să-mi spui bine, dacă nu... nicio supărare. Gândesc că ți-e greu. De fapt, n-am ce spune. Eu cred că s-a făcut o greșeală. Greșeală. Acos ajungem. Sunt multe tribunale în cartier. Pentru că mie mi s-a dat o stradă. Strada 945, dar fără număr de casă. Da. Casele nu au număr. Cum dau număr casele? Păi...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 am ajuns. Stai puțin. Martin! Martin! Martin? Martin? Ai Hai vină după mine. Bărbatul meu doar nu sunt pe nu? Martin! Hei, n auz omule! Hei! Iar pe domnul ăsta, te-ai chemat la interogator! Hei! Dar unde de interogator? asta e acum. După număr, n-ai zis 945? Prima înfățișare. Da? Vilem, fă de-ncoa, uite-l că vine. Franz? Franz, și aici dau de tine. N-auzi la el, Vilem. Hai, Franz, ai zis tu? Lisa, îmi dai voi să spun așa, nu? Da. Lisa. Îmi place. Îți mulțumesc. Oh, pentru ce? Pentru ce să mulțumesc? Hai, hai, lasă, vrează, băiatul, lasă! Te așteaptă, până-și un record, Hai, hai! Ce factor cuasă? Rasta, Lord, shit, pass. Hey, hey, hey, stand up, stand up, stand up. What the fuck, sir? You don't know? Yeah, they stand on their of the window. Now we see. Come on, come on, come on, on, Hey, doi, hai, scoala, scoala! Să-i terminăm cu mărința! Să-i voastră! Hey, Franz Wilhelm! Aici, doamne, Inspector. L-am adus. Alinea ora sosit. Văd, văd, văd. Iosef K. De ce mai ai sosit atât de târziu? Cum târziu, domnul Inspector? Mai sunt 10 minute până la 9.30. Ia ce, uite, până la 9.30, văd de ce ora e asta? Ora în care m-ați convocat am convocat el nem pomenit. Ce-o brăznicie! Da, Uitați-vă, uitați acesta este biletul pe care mi l-a adus Franț! Scrie clar ora! Chiar de bună dintre Ce bilet, ce bilet, despre ce bilet vorbești? Tu știi ce era Franț? Iurează domnului Da, primiți biletul e aici! Ah, mă faci mincinos pe mine? Unde s-a mai pomenit că un inspector să scrie binețină arestatilor? Nică e, niciodată! Păi și-a din mâla mea, ce este? O hârtiuță împulțită! Uite ce fac cu ea! Pofti! mai domn, și de capăt de instrucție! Ridicați-vă! Poate vreau apișoară? Ridicați-vă! Ridicați-vă! Amin, Stai, jos. Ce avem azi, domnule inspector? V-am pregătit dosarul pe care e l a da, bine, așa Dar dosarul lui Iosef K Foarte bine Dar parcă ăsta trebuia să-l interoghez la ora opt? E, tocmai, domnule judecător, da? am târziat Și acum? Ce oră e? Noi și sumnătate. Oh, Am no, no, no, no. cu mai mult de o oră. Da? Eh, în cazul ăsta nu mai sunt obligat să iau interogatorul. Dar sunt aici, domnule judecător. Și văd că alt dosar în mai ameți. Asta nu te privește pentru lumea ta. Dacă vreau, încep ancheta, dacă nu, nu! Mă obligi de mă rog, fie.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 Domnule, domnule inspector, te rog să iei măsurile care i Da, da, da, sigur da, știți, e, e, e foarte dificil. Stai, stai, stai, stai, mai e tăcere, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ce i zicem să Domnule, știți că trebuie instrucție, nu distruggeți, Domnule! l uitați! Domnule! Domnule! Liza! O, oh, Doamne, bine că văd o ființă umană! Ce nebunie, ce coș Ești altul în vară. Hai, hai să te scot de aici. De-acum nu văd nicio ieșire. S-a în întuneric. Ce faci Dumnezeule? Smiște-te. Smiște-te de mine. Hai. Hai, fă un efort. Te scot eu din galeria asta. Hai, încearcă să-ți miști picioarele. Încearcă. Hai. hai. hai. Hai mai e puțină! Încă puțin, Hai, ieșit! de aici! Dar nu pot, nu mai pot. Trebuie! Trebuie să poți! Ce bunelul sfârșit! Pe dracu' tunel. Suntem în galeria de suport. Au! Hai! Acum să vedem cum coborâm scările astea! Hai! Hai pe Încă puțin. Așa? Așa? Ah! Martin ăsta, când ai nevoie de el, Nimeni nu țin, țin domnul Ai, hai, hai, mai sunt două trepte Hai, încet, încet, încet Acum Am ieșit cu bine Hai, stai Stai, stai aici Așează-te pe dreaptă să mai revii puțin Mulțumesc să-ți dau puțină apă Nu, nu, nu pleca Mi-am revenit pe cuvânt Mi-e și rușine de mine Nu știu ce m am amințit în halul ăsta. Aerul Aerul de acolo da, da, aerul Pestilențial Nu știu eu aerul ăla toate scârnăvile ale Toate hoiturile ale mișcătoare put Deci ți se întoarce stomacul pe dos De fier să fii zău și Nici iadu. Nu duc niște așa Săracuțul de tine Iartă-mă, Liza Ți-am căzut pe cap a, Ba bine că n-ai căzut Zău că nu știu ce m-aș fi făcut Dar până la urmă Te-au ținut picioarele da, Hai, da... hai, gata, gata A trecut Nu știu cum să-ți mulțumesc Lasă Să fii sănătos Și să scapi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 Mulțumesc încă o dată, Lisa. Pe Duminică, În săptămâna care urmează, Iosef K. așteptă zi și noapte o nouă convocare.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 E gata cafeaua O mai aici în Aș prefera la tine în cameră nu? Bună seara! Iosef Ah, ați versat cafea, domnișoare Bursler E vina mea, îmi pare rău Iosef Nu, nu vă derageați, nu vă deranjați Eu urc la mine Dar pe tine te aștepta? Mă duc să mai pun de-o cafea pune un bric mare pentru o noapte lungă avem de discutat, Iosef. Superbă, admirabilă femeie și tu, cu un cuvințăr, secret absolut. Și când te gândești că nimănui nu i-a trecut prin minte de ce ai abandonat-o pe Pepi. Bănuiesc că s-a consolat. Ba, sigur, sigur. Am spusese de mult ochii pe ea. Aha. Și voi? De cât vă cunoașteți? Cine? Ai? Eu cu Iulia? Da. Da, de câteva ceasuri bune. Oh. Eu am înțeles că nu e nimic între voi. bine, oricum, nimic serios. Fii diniște, Nimic. Da. Un moment. Stai jos, iubito. Dar nu vrei să treci. vreau să fie aici. Vreau să-mi spui, dar sincer, cum decurge procesul? Procesul? Da. Ce ai făcut? Dacă pentru asta ai venit, e simplu de răspuns. Procesul nu merge nicicum. Cum?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 Într-o lume aparte. Nu înțeleg. Fi mai clar. Cum aș putea fi clar când tot în jurul meu e atât de nebulos? De când a început povestea asta, am senzația că nu mai recunosc oamenii, străzile, locurile. Parca aș fi fost aruncat într-un Maidan cu gropi și munți de gunare, înconjurat de o haită de trei turbați. E atât răudată, atâta ură în ochii tuturor. Așa a fost întotdeauna, domnule Iosef. Mă iertați că am intervenit așa. Am adus cafelele. De ce vorbiți așa? Pentru că așa e iubituia. Iulia are dreptate. Nu, nu, nu, nu e cu putență. Spui așa, pentru că nu vrei să vezi, nu vrei să-ți deschizi ochii. Când o să devii odată matur? Peste câteva zile împlinesc 31 de ani. Nu, crezi că la... nu e vorba de ani, ci de momentul în care înțelegi în ce lume te afli. Și, din păcate, e alta decât cea pe care ai crezut că Îngrozitor de alta, da. domnule Iosef. Dar să revenim la proces. Ascultă-o, ascultă-o cu atenție. Iulia are o propunere interesantă. Hai, spune spune. spune. Cunosc un pictor.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 Domnul Iosef K. vrea să găsească sens într-o realitate care și-a pierdut de mult substanța în bălțile, stătute, ducnind de atâta corupție în haznalele puterii. Odrich! Domnul așteaptă dreptatea de la șobolanii care-și cască fălcile îndată ce întâlnesc asemenea naivi și mușcă, mușcă, mușcă, mușcă fără să se nece îndemnitatea rănită a ca tine, iubitul meu Iosef Bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine! Trezește-te, băiete!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 La opt, La catedrală chiar. Dacă asta e tot, am înțeles. Stergio, o Ați auzit probabil mesajul adus de culii. Da. Arestatul Iosef K trebuie să se pregătească pentru a explica italianului arhitectura și arta medievală la noi. Mm. Noroc că nu i-a venit ideea banală să ne întâlnim duminică dimineața. Pentru că eu la interogatoriu, da, am înțeles da. ce fac eu de un an în coace. Mântulesc o fată care mă duce de mână printr-un labirint de cum mai spune tu, Odri, de hoituri umane. Auziți? Prosti, urlă la luna. e sinistru. Închide chite fereastra.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 Nu se cade Știți Am aflat ceva Astăzi o să vi se iei Crezi? Da A auzit Martin El dacă e acolo Atunci Poate să termină vine. Poate <oștri> uite că vine Hai să-l luăm în primire <hântră> Uitați-vă la târgariu ăia Hai Hai Mai repejor rep hai, hai Da, da Pe aici Pe aici vă rog Pe aici ei, hey, hai, hey. faceti blocul pe like care statul. Hai hey, ceva hey, plățit hey, acolo. Domnul hey. inspector. L-am adus. În sfârșit ai venit odată la timpul. Ei, hey, voi acolo, liniște. Domnul Iul judecător de <inaudible> instrucție. Stați jos. Arestatul e la ordinele dumneavoastră. Iosef K. Aici sunt de judecător.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 Dacă acesta mai poate fi numit proces! Pentru că, în realitate, nu e un proces, ci o grosolană, o inadmisibilă abatere de la justiție! Da, da, da. Prin urmare, Iosef K. e prim procurist la bancă. Domnule inspector. Da, da, am înțeles. Voi face corectura cu venit. Uh -huh. Ar fi trebuit să o faceți de la început. Ce? Nu să mă purtati pe drumul supravegheat și amenințat de un an de zile, Bravo! Ar fi instructiv să vă spun cum au decurs, poate. Începând cu momentul grotesc și trâfăresc când mi s-a comunicat arestarea. Mm. Și mi s-au luat, de fapt, s-au furat hainele și cămășile și. <laughs> da, că lucrurile s-au lămurit, un sfârșit, cu toată sila pe care o simt, voi pleca. Mă rog, mai ai decât. Dacă nu vrei să-ți iau azi interogatoriu, amân. În... Ce interogatoriu? Doar ești arestat. Cu mine vorbiți? Eu nu sunt zgravul pe care îl căutați. V-ați dat seama că e o confuzie, așa că. Da, da, da. Bine, bine, aveți o altă meserie. <laughs> Și ce e cu asta? Aha! Ia-te uită! Ia-te Domnul inspector face semne în sală de judecată! Ce semnificație au aceste semne, domnule judecător? Să se huiduie? Să se aplaude? Îi pe toți cei de aici, de sus, de pe strada asta pe care pretindeți că ia loc justiția, da? Să-l auzim ce gândește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 Să aresteze oameni nevinovați. cărora să li se intenteze procese stupide, absurde, care să le macine nervii viața. Dar ce e cu voi, oameni buni? Ce scripește acolo în piepturile vostru?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 Dar paznicul îi spune că nu poate să-l lase să intre în clipa aceea. Omul insistă și atunci paznicului spune, dacă ții atât, intră. Dar să știi că la ușa fiecărei încăperi ai să găsești paznici din ce în ce mai puternici, a căror privire nici eu nu sunt atât de tare ca să o suport.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 Frans, vine! Aici suntem. Am susit. Pe cine slujești, părinte? Ce importanță mai are pentru tine? Dar pentru tine nu are? <laughs> Hai, luați-l. al al vostru. Cum? Sunt condamnat? Dar procesul nici n-a avut loc. ia înainte, Iosef, ca... Mă țin de mers. <laughs> Domnule! Dom Iosef! Liza! Ce cauți aici, Liza? Nu te duce cu ei, Iosef. Nu e urmă. Dă-te la o parte. <laughs>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 Horsi... Ca...